Ближаючись, повинні серед рефлективних пристроїв давати, що ви в відході. Навпаки, тимчасово віддаляючись, повинні лякати видимість сліпучого освітленого наближення, щоб збити противника з привичного поняття. Твориться безліч епізодичних підмін через ефекти світлостійний, коли, здається, ви зникли тут зовсім безслідно, проте ви уявно станули в протилежному місці, де вас немає. На Терезах величезні магатства, а навкруг, серед темряви. Невидана п'єса смерти з участю майже всіх держав і нещисленних об'єднань для безперервного обману з погибелью суперників. Хто, випадково побачивши когось крізь браму чи вікно, міг би судити про весь перебіг події роль осіб всередині? Смішні? Вияснення дограничні. Свідок ваш, кинув обвинувач до оборонця. Дякую, досвідка. Який ваш погляд на особу підсудного? Її ділова значність? «Посередньо, пересічне», – оцінив Меснер. «Чи склали підозру про його участь у торгівлі порошками? Знайдено докази?» «Так, тяжку підозру склали і перевіряли в круглоденному нагляді, шукаючи доказів точних і вирішали». Отже, під судно, запідозрили зовсім без доказів. «А чи доводилось бачити на когось, хто схожий на легендарного царя тутешніх торгів наркотиками?» «Хоч ви...» Як ви сказали, в дзеркальному відбитку з пристроїв ілюміністичного видовища, нехай поза справою. От, наприклад, коли він бриється. Хм. Що сказати? Можливо, в багатолюдній розгорі серед тисяч фізіономій я міг бачити. А хто б підказав? Ось він. будемо шукати. Як далеко від вашого стола? В обширах міста чи країни? Розумієте, скрізь, в обрисах, що проведено з імовірністю навіть поблизу мого столу. Чи зловлено або вимічено для подібного, як над музикантом гострого нагляду, когось із лозів основного наркотичного ринку в окрузі довірній вам? На жаль, досі ні, але працює мде створивши широчезну мережу. Чи можна назвати її сіткою, що обкинута на всі джунгляні клітини округи, і в ваших руках зосереджується сигнальні шнурі вказувати на кожен рух протизаконного ринку? Без непотрібної скромності. Так. Виходить, ваша сіть має містерійну властивість. Крізь неї без перерви, день і ніч, довгий час, вільно ниряють сюди і туди густим числом зовсім непомічувані величезні звірі, слони, носороги, тигри злочинного ринку на високих мільйонах, його королі і чинники з інших держав. Але, як ви сказали, незначна особистість підсудна це то дрібна мишка чомусь затримується для круглоденного нагляду, і то без жодних попередніх доказів. Чи не підходить сітка для інтересів великих звірів наркотичної ночі більше, ніж для звичайного громадянства? І наприкінець питаю, чи можна було б подумати, від мишки бачать загрозу для вільного руху звірів, бо ж підозраді в іншому напрямку, ніж могла б на докази. Обжалую, вносять припущення безсуттєві і безскладні, що розривають хід розбору, Противився обвинувач. Суддя пождавши і помружившись. Хоч мені самому до живої печінки цікава прикметність сітки, однак запитання стримано свідкові зійти. Почувши беззаперечну думку авторитетів з керівництва про цілковиту надійність обох свідків, торжествує обвинувач, я хочу покликати для доповнення справи господиню дому, де жив підсудний. Суддя звати. Господині, худа, довготелеса і темноброва, присягши, обвалюється в крісло. Випитливі позах навкруг. Чи помічали в поведінці квартиранта Паладюка нахил до злочину або переступу? Підбивається мовою обвинувач. При мені не зарізав нікого і нічого не вкрав. І відбаритонила господині. Або інші нахили. Інші? Ха, ви жартували. Я раз, коли в його кімнаті міняли дзвінок, бо, бо так глянула, як лепарда, і була спинилась. Був зіпсований. Так я стала близько до нього плечем. Другі квартиранти з молодих могли б щось на вухо шепнути. Так близько, а він відступив, ніби я гадюка. Але розумію, в нього була своя. Грубі я не в вам, хоч раз. Він, та що ви... Після пожежної перевірки заборонено йому тримати всякі книги і папери в кімнаті. Так я, бравши в нього ренту, раще два накричала, прямо як слід, і навіть більше, щоб негайно речі викинути.